Hoofstuk 228, die vroelike ochendete, Joosef praat oor die goedheid van die meester, die keinkie aan tafel, idyllise tafereele tussen die klein Jaswa en Sireneus. Toe allemaal aan tafel gesit het, is smakelik voorbereide visse kor daarna opgedis en Sireneus was hoogs verbaasd dat Joosef so vroeg al so'n groot menigte vars vis kon gekry het en Joosef het nou na die groot Jonathan gewaas, en iets wat skertsend gesê, kyk, as jy so groot meestervisser as vriend het, hoef jy nie te ver te reik nie, en die visse is daar. Nou het sy reenies geglimlag en gesê, ja, daarin het jy wel gelijk. Onder sylke omstandighede kan een mens altyd vars vers hee, en hyltemal besonders dan, as ‘n mens nog iemand besonders in die huis het, en Joosef het nou beide hande omhoog gehef en met ontroerde hart gesê, Ja, broer Serenius, en wel nog hom, wat ons ewig nie waardig sal wees nie, hy sê nie die goeie ochendmaal vir ons almal, so dat dit ons waarachtig mag versterk in ons ledemate en in ons liefde vir hom, die allerheiligste. Hier die uitroep van Josef het alle gaste toe trane beweeg, en almal het die groot Elohim en die kankie wat nog geslap het, geloof. Maar toe die gaste na die beëindiging van die lofprysing die visse begin eet, het die kankie ook wakker geword, en die heerlijke geer van die visse het om dadelijk gesê wat daar op tafel was. Hy was daarom ook vinnig uit sy laabekie, en het dadelijk heeltemaal naak na die tafel gehartloop, waar sy moeder haar bevind het, en wou iets te eten gehad het. Mirjam het hom dadelijk op haar skoot geneem, en aan Jacob gesê, Gaan, en bring vir my eers gauw een skoon hempie uit die kamer. Jacob het dadelijk gedoen wat Mirjam gewens het, en is skoon hempie gebring. Maar die kankie wil homself hierdie keer nie die hempie laat aantrek nie, dit het Mirjam 'n bykie ontstemd gemaakt, en sy sê, Kijk my kankie, dit is toch nie betamelik om naak aan tafel te sit nie, daarom sal ek echter baie kwaad wees as jy jou nie laat aantrek nie. Maar sereenies, geheel tot trane beweeg by die aanblik van die tere sienkie, sê aan Miriam, O liewe, lieftallige moeder, gee toch die sienkie vir my, so dat ek om nog een keer heeltemaal naak kan vasthou en liefkoos. Wie weet of daar weer vir my op hierdie wereld hierdie eindeloze geluk eendag ten deel sal val? Die kynkie het nou vir Sireneus gelag en wou dadelijk by hom wees, en Miriam met hom ook dadelijk aan Sireneus gegee en uit van vreugde en saligheid geween, to die gezonde sienkie baie opgeruimd op sy skoot rondgetrippel het. En Sireneus om dadelijk gevra welke stikkie vis hy zou wou eet, En die klein jasso had baie kinderlik gesê, gee my daar die wit stik, waarin geen grate is nie. Dadelijk het sy reenies die kankie die beste en die reinste stikkie in die hand gegee, en hy het met vreugde baie smakelik opgeeet. To hy genoeg geeet het, sê die kankie, dit was lekker, trek jy my na my aan, want as ek honger het, dan wil ek eers eet, en my eers daarna aantrek, daarna die kankie niks meer gesê nie, en om baie rustig dier sy die empie laat aantrek,